Salamu alayka ya, ya Rasulullah A'udhu billahi min ash-shaytanir-wajim Bismillahir-Rahmanir-Rahim Ya ayuhal-lazeena amanus da'inu bil sabri wa salaah Inna Allah ma'a ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أنوات بل أحياء ومات لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والدوع ونخص من الأنوار والأنفس والثمرات وبشر الصابرين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 Sve, svemilostnog samilosnog. O vjernici! Tražte sebi pomoći u strpljivosti i obavljani motve. Allah je doista na strani strpljivi. I ne reci za one koji su na Allahu Putu poginuli, mrtvi su. Ne! Oni su glivi, ali vi ne znaš. Mi ćemo vas dovoti u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine a ti obraduj izdržljivi. One koji kad ih takva nevoda zadesi samo kažu mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Njih čeka oprost od gospodara njihova i milost koji su na pravom kudu. Isto mi je rekao uzvišenje Allaho. Abudu billahi na šeitahu Bismillahirrahmanirrahim. al As-salatu wa s-salamu ala s-siđina wa nabijina muhammeda s-sadiqa wa alil amin wa ala alihi wa sahni jažma'in, Allahuma la sehla iblama ja'atelum sehla wa anta idaši hazna ja sehla sehla. Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga da nas počasti da te blagodati spoznajemo kroz dihova krajanja i da nas zaštiti od dana kada ćemo neko od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili. Draga vraćo sestre, i dalje se družimo sa hadisima Rasulullah s.a.w. koje nam je zabilježio imam Buhari u svojoj hadiskoj zbirci. I prije nego što uđemo u današnji hadis koji govori o značajnih edebima bezano za svakodnevna ljudska stanje. Prije nego što uđemo u današnji hadis, sebe i vas želim pocijetiti da, evo hvala dragom gospodaru, približava se i vrijeme hađa. Mjesec Zulkade, evo već polako prolazi i dolaze je dani za koje bih vas zamolio da zapamtite da je Resulullah s.a.v. rekao za njih da nema dana u kojima je Allah udraže dobro djelo tih dana. Pa kada su koji su to dani Božji poslanića, on je kazao prvih deset dana mjeseca Zulhića. Jedan od ashabaju je pitao, u anal džihadu fi sabidu ilah, kaže, pa je ni džihad na Allahovove put, Boži poslanić, za ni on vrijedni? Kaže Rasulullah s.a.w. Čak ni džihad na Allahovom put nije vrijedni od dijela koje možeš učiniti u sljedeći, ako Bog da kad nastupi izlohidža deset dana. Kaže, osim čovjeka, haradžavi malih i onefsiji, koji izađe lično, dakle i sa svojim imetkom, jer nekada čovjek ide u boj, a neko drugi ga opremi. Ovaj kaže, izađe sa svojim imetkom, izađe lično i kaže, u olem jerđer bi dalike bi šeji i ne vrati se nikako. Predstavili kao šeji. Jedino je njegovo dijelo jednako, vrijedno, dobrim dijelima koje možemo učiniti u ovih prvih deset dana. Hoću da napomenijem posebno, danas sam analizirao ima od Hasan al Basrija jedna lijepa račenca Kaže, zar se ne na sudnjem danu da dođeš i da se tvoje stranice dijela predoće? Pa vidiš da svega u tim stranicama ima. Desit se načita čitavoj stranci, pet hiljada, šest hiljada riječi, nijednom Allaha nisi spomenut. Ja vas molio, pogotovo kako ulazimo u ovih deset dana mjeseca Zuljiđe, da pokušamo malo da radimo na odgoju našeg jezika. Jer u konačnici čovjeka će u dženet ili u džehennem odvesti ono što on svojim jezikom pokupi. I zbog toga je vrlo bitno da pokušamo, eto, odgojit se. Zamolio bih vas da posebno, evo, kraj mjeseca Zul, kada i početak mjeseca Zul iđe, do, dohađa. Što manje drugog spominjete. Dakle, ni, nikoga, nemojte spominjati dunjaluk ni bilo koga kada dunjaluk živi. Spominite Allaha jer spomin dunjalu kad vi vidite da ljude šta dijeli, a spominjate Allaha okupi ljudi. Zašto? Bivaju usvjesni da su svi oni njegovi robovi. Tako da, zamolim vas, kako Hasan al-Basri kaže, za nije lijepo da se okreniš na desnu stranu, jer melek koji piše dobra, a djela je na desnoj strani. I kažeš njemu da sada zapiši ovo, Allah sako dobro dao. I onda kažeš nešto lijepo. Ta svijest da je Allah dao pored tebe meleke, jednog koji piše dobra djela, jednog koji piše loša djela, pojačava tvoju svijestu, gospodari. I zbog toga, evo kad nam se približavaju ovim uvarek dani, pokušajmo onoliko koliko možemo za Allahom pomoći, da što manje jeziku potrebimo da spominjemo bilo koga. I kada je sultan učio ove kuranske ajete, prije noga što počnemo sa hadisom, kaže: "ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أنه أثمة" i za one koji na Allahov put presele mrtisu. Za svakoga možeš reći da je mrtav osim onoga ko na Allahov put presap. Zanimljivo je da je Hazreti Omer radijallahu anhu bio treći halifa Muslimana. Drugi halifa Muslimana nakon Resulullaha, treći, treći čovjek koji je vodio muslimansku zajednicu. Rasulullah vodio evo Bekr, zatim Omer. Zanimljivo je i dove se primaju u ovim danima koji su ispred nas. Zanimljivo je da je često Hazreti Omer učio dove. Jedna od Hazreti Omerovih dova je bila da molio gospodara da presali kao šehid. Pa su onda mu no, ljudi koji su bili oko Hazreti Omera govorili, nema, kaže ovdje, nema, kaže nema ovdje rata, nema sukoba sa neprijateljem. Kako Omer da presališ kao šehid? Tada je Hazreti Omer rekao, Kaže, ne samo da molim Allaha da preselim kao šehrid, nego ga molim da preselim u Medini i u džami Resulullah s.a.l.a. I stvarno zaista, oni koji poznaju historiju, znaju da je Hazreti Omer preselio kao šehrid, ne u džami Resulullah s.a.l.a. nego u Mihrabu Resulullah s.a.l.a. I zbog toga u ovim danima koji su ispred nas, nastojimo, što manje Dunjaluk spominjemo, rahatnije ćemo biti. Što manje spominjemo druge ljude, što manje spominjati druge ljude pogotovo sada kada se rasplamsalo ako nešto znaš o insanu podijeli, a neka to sigurno znaš, nemoj da bude rekla kazan da, sve će se više i više iz dana u dan ovo pred hađa i iza hađa će se govoriti o ljudima vi nemojte govoriti o ljudima sem onoga što sigurno znate ono što sigurno znate to o insanu kažete ono što ne znate, ono što predpostavljate ono što mislite možda da jeste a možda da nije izbjegajte. Ljepota islama čovjeka jeste u tome da ostavi ono što ga se ne tiče i da čuva svoj jezik. Ja molim gospodara da nas u tome pomođi, navinja nam. Da se sjetimo Fatihom ili dobrojno ala Buharijeća u hadijskom pripučitamo i daj vrna ili fadir. Došli smo do 394. Hadisa. U hadiskoj zvijerci mama Buhari, hvala gospodaru, ovi hadisi koji su iza nas, molim gospodara da tadne da ih što više primjenjujemo, što više onima razmišljamo. Ako se sjećate, prošli put smo govorili koliko je značajno znati koja je čast ljudskoga života, svakoga ljudskoga života, a posebno života vjernika i vjernice. Svaki ljudski život je dragoci. On je dar Allah, Jalešan. Ti kad a, I to u govori, kada bilo šta imaš dilemu, da li smiješ nešto jest, da li smiješ nešto piti, da li smiješ nešto konzumirati, samo razmisli da li to ima štetu na tvoj organizmu. Ako ima štetu i nanosi štetu tvom organizmu, znaj da ovo tijelo nije moje i tvoje. Allah nam ga je povjerio, njemu ga moramo vratiti. Bićemo pitani čak i za halal koji smo usta stavljali, a kamulisa nešto što nam je moglo štetiti. Zbog toga imajte na umu da, Jedan, jedna od bitnijih karakteristika muslimana i muslimanke jeste da sve što imaju, gledaju isključivo kao Allah ovdaj. Jer mnogo je onih koji su možda uložili veći trud i veći napor od nas, a nisu dobili ono što smo mi dobili. Allah daje na faktu, Allah daje obskrb, Allah daje zdrav. Babu kibla ti ehlil medine ti vo ehlil šami vo al mešik. Poglavlje kibla stanovnika Medine, stanovnika Šama i isto. Nijsa fil mashriqi wala fil maghribi qibla. Nema ni na istoku ni na zapadu kible. Ovo poglavlje govori o onome što jeste suština u životu vjernika. Nekoliko puta sam spominjao i molim vas da imate to na umu. Pošto je kibla, kibla u namazu nam je kap. Kibla u dovi nam su nebesa. Jednokrećeš ruky je ovako prema kibli nego i podivješ prema nebesima. Odakle se i kiša spušta i milost spušta. Kaže li qavli nabiji sallallahu alaihi wa sallam la testakbilu ulkibla tebi gajitin au baun walakin šerrikuu au gharrikuu. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nemojte se okretati prema ki'abi, prema kiblu. Prijeliko obavljanja velike ili male nujde nego se okrenite prema istoku ili prema zapadu. Hadesana Ali ibn Abdi Allah qala hadesana Sufjan qala hadesana Zuhri u Anata ibn Yazid an abi Ayyub al Ansari anna nabija sallallahu alaihi wa sallam kala pranjona mi Ali ibn Abdullah od Sufjan od Zuhriya od Ata'i ibn Yazid od abu Ayyub al Ansari da je vjerovijestik sallallahu alaihi wa sallam reka ida ateytumul gha'ita kada hočete nuždu obavit fela testaqbilu l'qibla nemujte seh okratati prema kibla wala testadbiruha ni kibli leja svoja okratati Ollakikin šrij ku a uhrribu nego nekavam je kibla ili. Sa desni ili sa lijeveje strane odnosno kag tore sullah kaže ili se nezapadil se nestistookokrite od odkivli. Kor ebu Eju aha zret jebu eju bova jashar da sulu laha,s lavalilim sedan koji je ukopad u iststanvul kaže fekadinne šaam, pas smo došli ušaal Današnjaja Sirija, Jordan, Palestina, Liban. Fevođetna me ra Hila bunijet kibelel kivle. Pa smo vidjeli da su njihovi zahod ili pozer, ili nužnici, u toaleti naprav neni okrenuti prema kivom. Fa nen harifu wa nastaghfiru Allahe ta'ala. Pa smo se mi onda znali zakrenuti malo u toaletu, u WC-u, jel? I onda bi kada završimo sa, sa obavljanjem nužde, molili bi Allaha da nam, da nam oprasti. O ani zuhrija na ata, kale se netu Eba Ayyubin, ani nebiji sallallahu alihi wa sallam mislehu od zuhrija, od hazreti ata, da je čuo dio Abu Ajuba El Ensariyu radijallahu anhu kako je rekao ovo kako je prenio ovaj hadis od vjerovjesnika sallallahu. Prvo što bih volio samama vama podijeliti jeste jedna lijepa negdota. Jedan je čovjek došao kod imama Ahmeda pa ga je pitao o nekakvim složenim pitanjima. Tada imam Ahmed počeo razgovarati sa njim i vidio je da čovjek zaista ne razumije elementarne stvari. Zatim ga ima Mahmed pitao, koga kada hoćeš da uđeš u džamiju i kada hoćeš da izađeš iz džamije, šta kažeš? Kaže, ne znam. Kaže, molim te, otvijediš to, nauči pa ćemo nastati naš razgovor. Postoje elementarne stvari u identitetu muslimane i muslimane. Nekada čovjek samog sebi ufati da je upao u neke kupne priče, priča o riječima koje ne znam kako samome sebi dozvoli preko jezika da mu pređu a neke elementarne stvari iz svakodnevnog života ne zna. Mnogi od ljudi uopće ne znaju da se prilikom obavljanja nužde ne smije insan okretati licem svojim ili ležima svojim prema, prema kim. I da to po mišljenju većine u lemije spada u harame. Manji broj kaže da je metnugi pravi razliku između zatvorenog i otvorenog prostora. Dakle, kad je zahod da kaže toalet ili kada čovjek obavlja nuždu negdje, negdje gdje se sklonio i gdje je otvar. toga treba imat na umu prvu stvar. Ja bih vas zamolio, onaj ko jača svoj identitij, neka uči ove praktične stvari. Šeitan l'anetulaj ali, nekad kada čovjeka hoće da odvrati od dobra, šta mu uradi? Počne ga zamarati krupnim stvarima. I čovjek optereti se toliko nekim krupnim pričama, krupnim stvarima, na šta ne može utjecati. A za Nemari one male stvari koje su sastavni dio njega, koje čine njegov dan, koje čine njegovu noć, koje čine u konačnic, njegov način opođenja sa ljudima. Tije stvari sve za Nemari. A pričati o stvarima koje je zaista jedan intelektualac koji bi Allah ga počastio pa mu je otvorio vidike, intelektualac bi rekao pa možda je ovako. Ne, on govori kao da sto sve činjenci. Govori kao da se radi o istinama, a radi se o njegovom mišljenju. Nauči stvari, male stvari. Nauči kada kažeš es-salamu alejkum, kad ti neko nazove selam, da je od sunnete Rasulullah da u najmanju ku mod goveriš jednakim izrazom ili boljim od toga. Jer je Gospodar kazao: "Wa ida qītum bi-taḥiyyah faḥiyyū bi-aḥsani minhā." Kada vas neko pošalao i pozdravi, kaže vi mu uzvratite ili isti ili lepši. Kada ti neko nazove selam od sunnete da od Kur'anski haye taidašta, on kaže es-salamu alejkum, ga selam alejkum, salamu alejkum wa rahmetullahi. On ti kaj, salamu alaikum, rame tula, ti kaj, valaikum, salamu alaikum, rame tula, imam rekao tu. Ako je mažala, da kažem, ispoštovao sve, onda mu najmanju ruku odgovoriš na isti način. Zato prva stvar koju u govori jeste ove male stvari. Od malijih stvari je sad kaj moj tvoj život. Današnji dan od puđenja, evo, dodalaz ga predakšan namaz Male stvari su sad kaj naš život. Naši susreti sa ljudima. Možda smo s nekim populi kako danas. Možda smo nekome otišli pomoć. Možda smo nekoga posjetili u bolnici. Možda smo dali sadak. Te male stvari su ispunile tvoj dan. I nisu isti stanovnici, vatri stanovnici džerneta. Stanovnici džerneta su ispunili svoj dan onim stvarima koje su sastavni dio života jednog vjernika i vjernice. I prva stvar, molim vas, kada neko počne u klubnim stvarima pričati. Vjerujem. Samo uzmi malo knjigu. Prlistaj neko od knjiga koje nam dolajma i ti ja u I pitaj ga nešto od elementarnih stvari i vidjet ćeš da ima problem s tim stvari. Druga stvar. Ovaj, ovaj hadjis je vrlo jasno. Ja bih vas zamolio i hvala Allahu imamo priliku svi to da uradimo. Prilikom obavljanja nužde da ispoštujem one edebe islama. Ja sam nekoliko edeba pripremio da podijelim sa vam. Evo prvi edeb koji bi vas zamolio, koji je ovaj hadis nas je uputio na njega, jeste da ne okrećemo svoje lice i da ne okrećemo sva leđa prema Kibi. Jer je to način kako gospodar kaže u Kur'an Kerim Kerimu, "وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ". Onaj ko gažava, onaj ko poštuje svetnje koje Allah kazao da su svetnje, pa zakaba je svetnja. Tvoj odnos sa tvojim roditeljima, otac i majka, to je svetnja. To se ne smije dirati. Onaj ko poštuje i uvažava Allahove svjetinje, to je dokaz da je u njegovom srcu svijesto Allah. Da je on svijestan Allah onome što radi. Prva stvar, evo čak prije nego što, ja vas zamolio, prije nego što dođemo do toga da se ne okreće lice niti leđa prema kim. Ono što insan vjerni mora Da prilikom odlaska, i to je nažalost izdana u dan se više praksa, Gubi se stid ljudi i u naj nekim stvarima gdje bi trebalo biti, gdje se insan osami i u tim situacijama imaju potrebu da s nekim pričaju. Prvo je da prilikom obavljanja velike ili manje nužde, da te bude stid Allah. Stid od njega jer otkrivaš svoj avrete. Otkrivaš dio svoga tijela koji ne bi trebao i ne bi smije otkrivao. I kaže Resulullah vi u tog duhu, kaže, ida rada ljepni hađatevu ab adevu tesetem kad bi resunila obavljaju muždu, naravno sad se radio kada su negdje na putu ili, ne. Kaže, resunila bi se udaljio od ljudi i ne samo udaljio, nego bi se zaklonio. Znači, ne samo ne udaljeno od ljudi, nego i zaklonjeno od ljudi. I zato hadis je Bože i poslanika. vi vidite kao se to rastače. Više se niko nikoga ne stidi. Ne stidi se muž, žene, žena muža. Ne stidi se djete, roditelja. Ne stidi se ah babah, babah. Ne stidi se profesor studenta svoga, ne stidi se student profesora svoga, a vi znate da je Rasulullah rekao: "Akhiru ma adrakahu an-nas min kalami an-nubuwah." što je ustalo, ostalo od učenja vjerovjestika jeste "Ida lan tastahifasna ma shi." Ako nemaš što da radiš to baš. Čuvati stid u svakom stanju. Drugo je drugi edep. Jeste upravovati ovaj. Ne svojim licem, ne okretati se licem ili leđima prema prema, prema kibli. Treći jeden, prilikom ulazka na mjesto gdje će čovjek obaviti nuždu. Od suneta Resulullah s.a.v. je da čovjek prouči bismilu i da prouči dovo. Allahumma inni je audu bike bin al hubuti wal habai. Ako ne zna čovjek na arapskom, onda kaže, gospodaru moj, sačuvaj me svih vrsta nečistoća, materijalnih i nematerijalnih. Prvi edem, stir od Allah, drugo, drugi edem, ne se prema kibli. Prema kibli se okreće insanu namazu. I prošli put smo govorili da je od edem da se ne smiju noge prema kibli okrete. Treći edem, prije nego što uđe čovjek da prouči do. Četvrti edem, kada čovjek hoće da uđe i da obavi nuštu, ulazi kojom svojom nogom? Lijemom. Izlazi svojom desnom. Upravo obrnuto od od džami. Četvrto. Peto, kada čovjek obavlja nužbu i kada završi, čisti se na primjeren način. Najbolje je vodom i lonim što? Inače se koristi, poput toalet papira. Zabranjeno je čistiti se izmetom, stvrnutim, balegom, kako mi to zoveme. Zabranjeno je isto čistiti se koš, kostima životinja. El. To su, i zbog toga, ja bih vas namolio posebno da pazite kad ste u prirodni. Oni, mi to u narodu kažemo o Najčešće čini. Budu na mjestima gdje ima kostiju izme. I zato se na tim mjestima ne zadržava i time se vi kako nečisti. Kada čovjek izađe, posljednji jedet, kada izađe iz, iz toaleta i, nakon što obavi veliku malnu nuždu i očisti se, naravno, prilikom čišćenja imajte u vidu, desnom rukom se nečisti Čisti se livom svojom ruku. I posljednji jedet, kada izađe čovjek nakon obavljene nužde, kaže u Franike, gospodaru mojo prostimu, Ranije sam vam spomenuo, dakle evo da ponovimo edhe. Prva stvar, stih do Allaha, nemoj nikada da izgubiš stih. Čuvaj zber, onaj trun jedan stih da ko imaš njega čuva. Druga stvar, ne okretati se licem ili leđima prema kibli. Treće, proučiti dovu, bismilu prije nego što čovjek buđe. Četvrto, uči lijevo nogom izači desno. Peto, prilikom čišćenja koristi lijevu ruku, primjereno se očititi ti kada izađemo posljednji edep, kažemo Gufraneke, gospodaro prosti. Spominjao sam ranije da je razlog zbog čega kažemo Gufraneke to što nismo u tim trenucima mogli spominjati uzvišenom gospodari. Nismo mogli o njemu razmišljati. I zbog toga imao sam drage ljude, profesore, mnogi od njih su preselili, pita ja njih, znam da dosta stvari znaju na pameti. Ja kažem što radite kad, kad ste u toaletu, jer čovjeku nadolazi je misl, na dolazi rečence koje je znao. Onima koji pjevaju, oni pjevaju u hali. Jesi kako kom je? Ja pita: "Ništa vi radite?" Kaže: "Mi naučimo one predislamske poezije", kaže. Jo da, kad mi počne nešto fino na upadat, aj, nego Bog nam pa nisanu hadis, neka lijepa izreka nekog insana da se sjeti nije primjereno. Ona: "Ka šta radiš?" Kaže: "Ponavljam poeziju", kaže. Onu njihovu predislamsku kaže. "Objerujte, vjerujte ta ta onaj ta ta poezija." Čisto nađite da ima veze sa stvarnošću. Kaže ovaj jedan Antara Ibn Shaddad, veliki pjesnik arapski. Fenomenalno stiheo da ga podijelim sa Kaže Antara Ibn Shaddad kaže Allahu meselallahi sidna Muhammed. Da vidite ovo stiha vidi se baš čeks. Ah. La yana ulula man tabu al-ghadab. Kaže Nietzsche. Gledajte, on je predislamski pjesnik i analizira karakter ljudi, kaže doslovno ovako u svom jednom stihu, kaže neće nikakvu veličinu na ovom je svijetu, ogovori Odunjalu, nikakvu veličinu na ovom je svijetu neće imati ona insan čija je priroda da se samo srti. Mislim, fenomenalan stih je i tako. Ono što također, evo, prije nego što završimo, hoću da imate na ovom. Hazret je Bojegov je spomenuo da su oni došli u šanu. I naši su da u šamu ljudi gradije toalete prema Kiblu. I kod nas je to, vjerujte, u mnogim čak muslimanskim kućama, uopće se o tome ne vodi računa. Imate arhitekte, hvala Allahu, koji danas pazije i ljude koji se bave građavinarstvom, pa savjetuju da se ili zakrenije na, na desnu ili na lijevu stranu kako ne bi se čovjek okretuo. Međutim, hoću da vidite ovo. Kada se govori o selef, selef, selef i sali, kako to danas kažu, te prve fine generacije muslimanih, Allah vam, dragog, da oni koji danas tvrde da su selefusali, da su došli u šam u Siriju i zatekli tako hale, oni bi ih šta? Poušili. A šta kaže Hazreti Ebu Eju? Kada smo došli, kaže u šam, mi vidjeli da su toaleti okrenuti prema kibli. Mi smo se malo zakretali, što smo radili kad izađemo? Zavolimo gospodara da nam opreste. To je razumijevanje vjede. I zbog toga ona ulema koja kaže da je mekru okretati se prema kibli, licem ili leđima, prilikom obavljanja nužde kaže da je haram, ne bi to ashabio radili. Ne bi se samo malo zakretali, nego bi smatrali da je to velika i golema stvar. Edeb, dakle, ono što nas ulema u uči, da je sva vjera, sve što vjere imaš, sadržano u tvom obhođenju, i prema gospodaru, i prema roditeljima, i prema hvavima, i prema prijateljima, i prema komšijama, sve je to u Edebu. Od Edeba je ovo što nam Eboju prenosi. Na kraju prije nego što, evo proučujemo ono što mene kod te prve generacije muslimana fascinira i volio bi nekada te neke zanemarene strane njihovoga života. Mi dosta govorimo o prvim generacijama muslimana, ali ima, ima, imaju neki aspekti koji su ostali, ostali zanemareni. Mi ne posvećujemo im dovoljno pažnje. Jedan od, od detalja koji je meni interesanta navjezan je za, upravo za uprava koja je ubrat. Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem prilikom dolaskao Medinu dolazi u kuću Ebu Ajub al Šta se dešava, Ebu Ajub al-Ansari je rekao da ocjedni Rasulullah na spratu, a da Ebu Ajub i njegova porodica budu na donjem spratu. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem: "Ebu Ajube, men dolazi je gost. Pusti mene da sam u prizemlju da je lakše da mi dođu." I Ebu Ejub je prihvatio želju Resulullah sallallahu alaihi vselem i kaže njegova Hanuma, mi smo, kaže, bili na stratu, a Ebu Ejub je dole bio u prizemu, dakle na prvom svratu. Koliko je Resulullah bio u našoj kući, nikada Ebu Ejub nije prešao preko sobje. Sve je vodao, kaže, i vicom sobju. Pita ga, kaže, Hanuma, njegova, zašto tako vodaš? Kaže, stid me, da moja noga bude iznad glavi Božijeg poslanika. Ne radi se o farzu, ne radi se radi se o nečemu što je edem sa Božijim poslanikom. Njega je stih da njegova noga bude iznad glavi Resulullah s.a. A imate danas ljude čiji se glas dobro uznikao iznad glasa Resulullah s.a. Ja molim gospodara da nas saču, ali svako razlavi počasti svakog, amin. Gospodar, naš počasti nas sa nas poni isti bala te. Salamat selam svim mladeniku Muhammedu časno i gremet planetu pokorac. Gospodaru molimo te. Džennet svako djelo koje približava džennetu, Gospodar, sačuvaj nas svaki svakog djela koji približava vat. Mm -hmm. Gospodaru počasti nas uspijemo u svemu onome što radimo. Mm -hmm. Gospodaru počasti naše hađe da hajrli odu hajrli hađžo i da nas hajrli vrat. Mm -hmm. Gospodar najči timena molimo neka ženama niko nesreta ne budi. Zaštiti nas do vodago po zemlju. zaštiti nas kada nas pusti pod zemlju i zaštiti nas na dan kada budemo pretelom. Gospoda, nijedno djelo nije malo pa te molimo da ovo naše dobro djelo primiš, a nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ pa te molimo da naše dobro djelo nijedno ne odbiješ. Gospoda, neka nam dunjalog ne bude najveća vriha. Najvećim temelom molimo, počasti nas koristnim znanjem i počasti da se na najbolji mogući način oporisti, molim čemu se nas ti povuči. Svijelu se nama, roditeljima i našima, najvećim temelom molimo, pomozi umeti slama na svakove mjeste, pomozi umeti u Siriji, u Iraku, u Palestini, u Egipu, u Libiji, u svim zemljama gdje se muslimanska karolija i gospodara, počasti nas na svojim mjesticima i mjedecima, povognemo svakoga ko pomaže istim i pravom. Subhana rabi karabu lezat, jama iskuno slama la muslima, alhamdullahi Assalamu alayka ya